And the battle with the armies of the more than one million troops One million troops Wow One million troops Siffran 3. Vad tänker du på när du hör siffran 3? Ja, det är något speciellt med det numret. Eh, tre små grisar, kanske. Eh, tre musketörer. Precis. Eller, eh, ja, kanske till och med E3-mässan. Välkomna till Pari Pixlar. En eh, spelpodcast där vi pratar om eh, tv-spel. Eh, gamla, nya, allt möjligt. Jag heter Robin. Och med mig har jag min fru. Hej, hej. Filippa. Precis. <laughs> eh, ja, E3. Eh, världens kanske största tv spelsmässan mm. eh, hålls i på olika ställen i USA. Har jag fått framme? Jag, jag tror att det kanske är till och med samma ställe. Kanske någonstans åt grann Var inte formen? Los Angeles? Los Angeles, det kan du säga. Jag med det. Ja. I alla fall varje år. Eh, alla de här stora eh, utvecklarna ses där och visar upp vad de har för kommande spel och precis ut efter sådär. alla gamers hårda kritik. Ja, precis. så vi hade väl tänkt kanske prata lite om vi ska ju säga först att vi har sett vi såg alla konferenser ja. som direkt sändes på, på olika ja, vi kollade på via game trailers då. Uh, och uh, sen så har vi även läst en massa uh, runt omkring um, Och vi tänkte väl egentligen prata om det Kanske inte så mycket liksom, saker, rent skönt, Alltså stora saker Utan vi kommer nog prata om det som vi tyckte var mest intressant Ja, alltså det är jättelätt att söka upp en lista på allting som sades under e 3 Det är inte det vi är till för. Vi kommer inte lista alla spel som har annonserats ut. Utan vi kommer nämna de som vi tycker är intressanta. Det vi känner att vi kan säga någonting personligt om. Jo, precis. Det är ju liksom världens snack liksom kring nya Call of Duty och nya, nya Battlefield och sådär. Visst, vi... Jag kommer säkert nämna dem i förbi ja. parten, Men det är ingenting som vi lägger någon större vikt till Eftersom att vi känner att det är inte Det är, det är inte, inte vår typ Nej, av precis. spel det är inte vår typ av spel än. Vi kommer väl prata väldigt mycket om Eller ja, nämna lite den här hetsiga debatten Mellan Microsoft och Sony självklart Det är ju konsolkriget, det kan precis. man ju inte undvika det ständiga kriget. Precis, som Nintendo och nu... Sega. Och nu har vi Sony och Microsoft. Jo, precis. Och det är lite kul för... Det vi var ju tidigare tre... Förra generationen så var vi ju tre, tre stora företag nästan. Men Nintendo har typ börjat dra sig ur det där. Och ja. de gör lite sin grej nu känns det som... Precis. Men jag tycker ändå att de gör det med flaggan i topp. Som jag har sagt många gånger. Absolut. De liksom är värdiga. Alltså jag ser inte att de... De har inte lidit ett nederlag så att säga, utan de gör, de gör det på ett bra sätt. Ja, de, de känner väl att de kanske inte kan konkurrera med hjärtarna. Eh, Sony och Microsoft, som där är mycket fokus på liksom eh, verkligen eh, cutting-edge-teknologi och, och liksom det ska vara så starka grejer som möjligt med Nintendo och Wii U. Är väl kanske, den har väl ungefär samma prestanda som alltså en Playstation 3 eller ett Xbox 360 har ungefär. Alltså den når ju inte upp till, ett, alltså det är ingen nästa generations konsol. Nej, jag tycker att när det gäller Sony och Microsoft, de, de, de lyckas alltid att överraska en med mm. nya saker. De, de strävar alltid högre medans man kan ungefär... Förvänta sig, man vet vad man kan förvänta sig man vet vad man kommer få av Nintendo Det är ja. de här äldre japanska herrarna som Är superartiga Och som alltid levererar, no levererar Något supergulligt japanskt mm. Spel liksom. alltså det är, Man vet vad man får och det är på något sätt Helt okej okay, tycker jo, jag Jo det är Zelda, Mario, ja. eh, Donkey, Donkey Kong eh, Metroid precis. fick vi inte någonting Nej men vi ska ju prata eh, lite mer om Nintendo sen Vi kommer Nintendo in på sen. Nintendo senare precis. Eh, Men Nej. Innan E3 nu, så var det ju så att eh, både Sony och Microsoft hade eh, var sina, eh, vad ska man kalla det för, för E3-presskonferenser eh, då där de presenterade sina nya maskiner, eh, Xbox One och eh, PlayStation 4. Spontant bara, vad tycker du om namnet Xbox One? Det har varit mycket prat om det. Ja, jag kan ju tycka att det, det förvirrar förvirrande. Ja. För att när man säger Xbox One, då kommer folk lätt eh, tro att man menar den första. Originalmodellen. Speciellt i USA tror jag att det kan bli, alltså i engelsktalande länder, så tror jag att det kan bli en. Ja, det kan För bli att, smart. kommer du till ett annat land där man inte har engelska som modersmål, så kommer man att säga Xbox One. Och då fattar man att det är den nya. Ja, alltså, om, det, om det är det du menar. Jag undrar hur de tänkte med förkortningen. Där. Alltså, Playstation 4 blir ju PS4. Mm. Uh, men Xbox One, det är liksom så här: De vill ju att man ska kalla den för The One. Ja, fast Men, det är lite väl, det känns lite pretto. Super Superpretto. Äh. <laughs> för det blev ju verkligen. Ja, några kallar den för det för Xbone, alltså XB och sen One, alltså ja. Xbox One. Men det låter ju också så här: Xbone, det låter ju bara efterblivet. Ja, jag vet inte. Det är det att båda två presenterade ju sina maskiner. Så nu visade inte PlayStation 4 hur den såg ut. Så den visade vad den var kapabel till. Och det var ju liksom ett, ett försmak, en försmak på, på det stora liksom konsolkriget som, som fick sin. Fick liksom ännu en. Det gick ännu ett steg på E3 liksom. Nu är det egentligen bara upp till, eller i, i vinter nu, i höst, så blir det ju upp till oss konsumenter att visa. Vem, vilken maskin det är som går vinnande ur den här striden Ja det är klart och det är vi som ska köpa den Det har ju varit väldigt mycket prat Om det här med begagnade spel Om man kunde kunna köpa begagnade spel Och spela på sin maskin Och det har varit väldigt mycket diskussion Kring alltså priset På de här två maskinerna Och på E3 kändes det som att vi fick Väldigt många av de här svaren Så att, mm. Men vi kommer till det senare Som du sa och sen för några dagar sedan innan E3 började så tittade vi ju på Konamis egna presskonferens Ja, precis Den var väl kanske en halvtimme, inte ens det, 20 minuter kanske Jag tror den skulle vara lite längre Ja, jag trodde också det, för vi har ju sett några andra år på Konamis presskonferenser Där de haft liksom ändå en publik och några av deras producenter och allt sånt där Som så kommit dit och pratade om spel och så, men nu var det bara En förinspelad, eh, redigerad ja, Precis video. Um, där de pratat om lite spel Och innan vi går in på huvudspelet Eller ett av de huvudspel de tog upp Så kan vi ju säga att uh, Vi har ju sett några roliga ja, Klipp precis. från Konamis tidigare presskonferenser De kanske inte är Höjdare på att hålla jag, Presskonferenser jag, jag tror att det någonstans kanske är bra att har en Konami, för Konami har spelat ja. För att det har liksom Deras tidigare presskonferenser som har visats Över nätet under E3 Har bara liksom varit så här bizarra på så många sätt De, har liksom, ja, de är ju de väldigt duktiga På att få en att tänka att Vad fan håller de på med Exakt, jag tror att De känner sig, ja men det blir liksom Mer intimt, det blir mm. mindre då kan de liksom bjuda på sig själva. Och jag tycker det är skitkul. För då kan man ju sitta och titta på de här roliga klippen i efterhand. Typ som den här snubben som pratar om 99 Nights. Mm, just det. Och när han då beskriver de här förbättringarna på det här spelet. Och att man numera kan ha one million troops ska mm. han säga. Men han har lite svårt med uttalet så han säger one million troops. Och det Ingen respons alls från publiken. Inga applåder eller någonting. Och det är så tragiskt att se. Antingen så, så fattar väl publiken, förstår väl kanske inte vad han säger. Liksom. Eller så ser de bara inte så jäckligt imponerade av att man kan ha en miljon olika soldater i sin trupp. Nej, precis. Jag tror bara att de inte förstår. Nej, sen har vi även, samma år så hade vi även den här roligaste från Silent Hill Downpour. Ja. Den här mannen som. Uh, oh. Det klippet det måste man faktiskt söka upp på YouTube. Uh, det är egentligen bara söka på Konami presskonferens så kommer oh. man upp alla de här. Um, och där, där har vi ju. Det har ju blivit ett sådär meme-fenomen på internet, alla de här Konami-grejerna. Den och Nintendos uh, Reggie, när han säger My Body is Ready. Ja, jo, den, den är mm. den är helig. Riktig klassiker. Nej, men Konami. I alla Ja, fall. De, är, um, alltså, de har ju riktiga bra titlar. Mm. Uh, Dels då, det man ser mest fram, fram emot är väl kanske Castlevania 2 då och äh, ja, Lords of Shadow mm. 2 och Metal Gear Solid 5, mm. Phantom Pain. Med en ny snake. Precis, och det är... Kiefer Sutherland. Ja. Av någon helt konstig anledning. Men alltså, din pappa. <laughs> jo, han är väldigt lik din pappa faktiskt på utseendet. Uh, jag är ingen så här superfan av 24, jag känner till Kiefer Sudden absolut, jag gillar filmen The Lost Boys. Men man blev ju förvånad att man av alla liksom människor så väljer Hideo Kojima att använda honom. Men det är jättekul, Ja, verkligen. och det var faktiskt folk som hade någonstans, läst jag också, gissat nästan helt rätt Aha. på det här. Jag vet inte hur, hur det gick till. Liksom. Man undrar ju hur David Hater mor. Um, han har ju tydligen skrivit lite arga meddelanden på Twitter, vilket jag kan tycka är väldigt omoget. Typ. Ja, vi kanske ska förklara att David Hater är ju mannen som har gjort eh, rösten till Solid Snake i alltså i 15 års tid nu, skulle jag tro. Från, det är lite surt, Ja, han. Men samtidigt, jag, jag tror, alltså. Hideo Kojima som är producent till Metal Gear-serien Han är ju liksom världsmästare på att, på att lura folk ja. Han älskar ju sånt här När folk blir upprörda Och det blir liksom <laughs> ramaskri om, om att någon röstskådespelare inte ska vara med eller så där. Jag, jag tror inte vi har sett slutet för David Hater Nej, nej, nej David Hater kommer de med i Phantom Pain jag Annars så det. äter jag upp min hatt Ja, <laughs> precis um, För att, nej, det, det känns så konstigt Att de helt plötsligt bara skulle utesluta honom i det här spelet så spelar man ju som uh, big boss uh, och han är han är ju nu Naked Snake. Han, ja och han börjar nu bli liksom äldre och uh, Kojima själv sa att han ville ha en rökskådespelare som passade en man i 40-50 års åldern precis och uh, det som jag tyckte var intressant är att uh, tidigare har de inte kunnat uh, alltså gestalta folks känslor så bra men nu med deras nya Fox Engine som de heter mm. så har de liksom uh, Kunnat visa vad folk tänker, känner och tycker. Man kan säga i folks de, ansikte. Liksom. Precis, så de har liksom minimerat dialogen. Det är inte så mycket snack. Nej. De behöver liksom inte säga så mycket. Utan man kan se på folk mm. vad de ska säga. Och det tycker jag är jättekult. Det blir mer liksom subtilt. Det där tänkte jag på redan på alltså nu när jag, jag är mitt inne i The Last of Us. Ja, ja bra jag, exempel. Som jag fick tag på en vecka tidigare. Haha. Um, <laughs> Och, men där är det väldigt så här att det är mycket där man låter liksom ansiktsuttryck och sånt förmedla känslor på ett annat sätt än, än att liksom bara ha äh, en, en, en dialog eller att en människa liksom tänker högt. Ja, liksom. alltså det är next gen. Alltså det är så det kommer vara. Ja, precis. Motsats det kan man väl ta lite så här röst, röst, till Resident Evil 1 kanske. Ja. Jättestela liksom. Precis. Men Metager Solid 5 fick vi som sagt se på Konamis presskonferens mm. där. Vi fick även se lite mer av det senare ja, under E3 vilket vi då, kommer till Det kommer vi till senare Men sen så Castlevania 2 ja. Lords of Shadow Ser riktigt fett ut Heter 2 han också Lords of Shadow? Ja, det gör han det, det. Ja. det heter Castlevania Lords of Shadow 2 ja. Okej, okay, mm. ja, då är jag med Eh, ser väl också, alltså det ser ut lite som det första ja, eh, och, det. Lite eh, mer pampigt med tanke på, ja nej det får vi inte säga Vi ska för, inte spoila nej. storyn men, men det är väl men, lite mer episkt kan man ju tänka sig en, Eftersom nu har man lite mer Ja, ja. ja. Sen <laughs> har vi, den största förändringen är väl att man kan styra kameran själv Ja, Egentligen. precis. Innan var det låsta ja. kameravinklar. Eh, sen är det ju en karaktär som figurerar i trailern som dyker upp där. Och eh, de har inte bekräftat, tror jag, vem det är. Men om man kan sin Castlevania så kan man identifiera den här karaktären. Och det är ju liksom bara fanservice ja. att se honom efter så många år. Eh, men eh, vi ska väl börja röra oss kanske närmare... Eh, Mässan Tänkte, Vi hade då tänkt att vi skulle se Hela eh, E3-mässan Som direkt sändes på nätet eh, Och eh, det gjorde vi Väldigt stora drag Eller Ja, hur? det gjorde vi Det här var ju första gången jag såg E3 mm. eh, Alltså jag, jag har ju vetat att vad det är Såklart, men jag har aldrig suttit uppe efter, Alltså hela natten den sändes ju från klockan halv sju till fem precis. Alltså de stora presskonferenserna Sen pågår ju typ det nu, eller inte, inte nu väl Men det är ju liksom i tre dagar tre, Jag tror att det är fyra dagar man mm. räknar uh, uh. Men vi har ju bara liksom räknat med de här stora presskonferenserna Ja, precis uh, Sen har man ju sett, man har ju liksom konstant matats med grejer Eh, runt omkring E3 också inte bara, eller inte bara på Man har inte bara sett presskonferenserna Utan man har även matats med grej Nyheter vid sidan av hela tiden Det var liksom ett konstant flöde Med, med nyheter eh, Bland annat så har vi sett lite från eh, Det nya eh, Spelet eh, Shinji Mikami, eh, skaparen till Resident Evil Hans nya spel eh, The Evil Within Ja, just det det verkar eh, riktigt bort faktiskt. Mm. Jag tycker det. Det är ett eh, riktigt survival horror. Precis. Och med det menas att eh, det är ett riktigt skräckspel. Du har liksom inte eh, oändligt med ammo. Du kan inte bara stå och köta fienderna. Utan du måste ibland springa ifrån fienderna. Det är och inte typ som... smyga. Det är inte som de senare Resident Evil-spelen man har Nej. gjort, utan snarare kanske mer som Back to Basics. Vilket gör att man, man känner sig aldrig bekväm. Nej, du men... känner dig aldrig lugn, utan du vet att du kanske dör liksom nästa minut. Ja, det... det är ett riktigt skräckspel. Det är lite det skräckspel ska, så de ska gå till. Men så jag. de inte har varit. Nej, precis. Det var länge sedan vi hade ett riktigt bra survival horror-spel. Det finns många på PC, vet jag. Men varken du eller jag är speciellt insatt i Amnesia. Eller liksom liknande spel som tydligen ska vara hur jävla asläskiga som helst. Så vi låter det bli osagt. Precis. I Within utvecklas av Bethesda. Ja, precis. Som tidigare har gjort Fallout även de som ligger bakom Elder Scrolls-spelen. Evilution, vad yeah. fick du för intryck? Men jag tyckte det, det jag sa att det, det verkar vara ett läskigt survival-horror-spel som, som jag definitivt inte kommer spela. Nej. Du får <laughs> kolla på när jag spelar. Ja, precis. Eh, oklart vilka maskiner kommer det till PS3 och Xbox 360 eller var det nästa? Jag tror att det var den här generationens. Jag tror också det, för att man har hört om det här spelet ett bra tag. Ja, precis. Mm. Vi, alltså jag är inte så jätte, ja, ja, nu under E3 så har jag sett jättemycket trailers Och jag har kanske inte världskoll på vilken som är exklusiv till vilken maskin Nej, internet. alltså det, man, det är så mycket Så ja, vi, vi kanske säger fel någon gång Men ja, bear with us liksom. ja. Men i alla fall, de stora presskonferenserna som var Det var ju Sony, Microsoft Och sen så hade Nintendo en sån här liten Nintendo Direct Precis, äh, förespelad, förespelad. Uh, och uh, sen hade vi även uh, EA Games och uh, Ubisoft Ja. Så jag tycker att vi sparar Giganterna till sist Vi börjar med uh, Ubisoft mm. Jag kan ju säga att jag tyckte Att hon Isha Tyler som var uh, Typ värd Eller värdinnan Jag tycker mm. hon gjorde ett jättebra uh, jobb För att alla andra som liksom var Värdar för sitt uh, uh, Ja För sitt företag eller vad det nu var honom de gjorde inte så bra ifrån sig, kan jag tycka. I alla fall inte de som hade varit. Mm. Jag hon var att... rolig och. Ja, men jag tycker det. Jag, jag tycker, tycker det var värt att, att säga att hon var duktig. På Ubisoft så har man mer. Eh, det är väldigt mycket mer avslappnat än på de här uh, stora jättarna. Ubisoft går in. Hon är. Hon. Uh, tjejen, vad heter hon? Aisha Tyler. Aisha, Aisha Tyler. Eh, hon gick in. Eh, hon var lite rolig. Det var väldigt avslappnat eh, Medan på de här andra Stora giganterna, då är det ju liksom Mer att balls out Liksom, var lite avslappnat Vad fick vi se för spel På Ubisoft Vad, ty eller vad tycker vi ja, är intressant det var lite olika, det var dels Någon Rocksmith 14 Ja, precis Rocksmith 14 är ju alltså Gitarrspelet ja, Där sen, hade vi ju även gitarristen från Alice in Chains va? ja, Som var uppe och spelade något Solo. Det var väl eh, balt för eh, folk som gillar musikspel? Ja, jag, jag, jag har varit med så här. Jag, jag förstod inte vad som hände. Utan jag bara sa, okej, okay, nu ska en presskonferens börja. Och här står en kille och ler till Tarisolo. Aha, okej. Okay, um, det, det är coolt mm. men ja. Uh, och sen så kom det fram att det var Rocksmith, självklart. Men uh, det var ändå så här. Jaha, uh, way to go. Uh, är det så man öppnar en presskonferens? Ja. Det, det är ett tecken på att det är avslappnat. Det är väl bara det liksom. Ja, man får se så. Ja. Och sen var det då, som sagt, Splinter Cell. Mm. Som eh, jag har läst att många är väldigt... Eh, de ser fram emot det. Jag vet inte, jag har, jag har inte så bra koll på de spelen. Nej, Splinter Cell är alltså en... Eh, ja, den, eh, det är ett eh, spionspel. Alltså smyga, ta sig runt och liksom... Ja, försöka inte bli så... Eller alltså, ja, det spionspel, Metagger Solid-ish. Ja, precis kan man säga. Sen fick vi ett nytt spel till Rayman. Rayman Legends, som såg eh, supergulligt ut. Ja, jag tänker jättemycket på eh, det första Rayman till eh, till PlayStation eh, faktiskt. Det var väldigt så här eh, också. Back to Basics, eh, jättekul att se faktiskt. Det var färgglatt och jättegulligt. och ja, skärmigt eh, helt enkelt. Skulle man kunna säga Och sen var det ett eh, bilspel som hette The Crew Och det här har jag bara skrivit eh, Massa sätan Och ja, så tyckte vi om det Det vart liksom <laughs> När det kommer till bilporr ja. Då blir jag ointresserad Ja, men det, ja det är så det är varit ointressant Oftast så är det liksom, det är ett bilspel Det är egentligen ingenting nytt jämfört med alla andra bilspel man liksom, kör är en det, bil Ja, och sen så är det, får man ser en video på 5-6 minuter på en bil som åker på en bana eh, Och det, visst, det är jättesnyggt Absolut Men det blir jävligt uttråkande efter ett tag Man sitter där och bara, okej, okay, kom igen Precis <laughs> eh, Sen hade vi väl de här vanliga eh, vi hade uh, Just Dance 2014. Ja. Um, Assassin's Creed 4 Black Flag. kommer ja. ut också. Med pirater. Det verkade intressant. Det var lite tråkigt dock att uh, deras trailer inte gick så bra. Nej, men det var på Sonys presskonferens. Där, en, ja, uh, där de skulle visa upp det på PlayStation 4. Uh, My bad. Vi kommer till det sen. Det är mm. väldigt pinsamt. Men jag, jag tror att uh, det som... Uh, det absolut största som eh, Som Ubisoft hade bjudit på Det var väl eh, lite mer eh, Av eh, Watch Dogs Exakt Det är väl det största en Väldigt eh, Väldigt häftig trailer tycker jag Och jag längtar till att få spela det själv För jag tycker att det ser riktigt häftigt ut Man kan säga att de här stora spelen Som folk eh, Liksom längtar efter Och har längtat efter Till exempel The Last of Us som släpps nu i dagarna det är liksom spel som Med en fara som känns Ganska realistisk Kanske inte att det kommer någon Zombiesmitta liksom som gör att man ser ut som En svamp som är läst av oss Men mm. just det här med globalisering Och sociala nätverk Som i Watch Dogs Precis man känner sig bevakad man, man litar inte på någon längre Så mm. det, det känns väldigt aktuellt Vilket gör att de här spelen blir på något sätt Det, det tar det hela till en annan nivå det är ja. inte längre bara ett spel. Man, man tänker efter lite när man spelar. Ja det ser oerhört eftert ut. Och uh, kommer till typ alla plattformar tror. Jag. jag tror att det kommer till 360, PS3, PS4, Xbox One och uh, Wii, Wii U. Mm. Uh, kul för uh, Nintendo. Jag tycker jag. också det, det var kul. Ja. Um, så att det, det är väl egentligen det vi såg. Alltså, Assassin's Creed 4. Jag vet inte vad kan man säga om det. Alltså, det är ett Assassin Creed Det är ytterligare att Assassin's Creed, det är väl typ. Det är väl det fjärde i serien, men totalt sett är det väl det typ tionde. Ja, men mät. något sånt. Jag vet inte. Jag liksom känner att jag börjar bli väldigt mätt på Assassin's Creed. De, det känns som att de släpper typ ett per år. Det är väl i och för sig kanske deras plan med det också, men det, det är liksom... Ja. ja, jag vet inte faktiskt. Jag har inte så mycket åsikter kring det. Nej. Men ett spel som heter The Division, mm. kommer du ihåg det? Ja, det precis. handlar om någon infektion och de... De presenterade spelet på ett ganska häftigt sätt mm. De liksom berättar om en infektion Som slår ut på tre dagar mm. Första dagen så kan du inte göra det här och det här och så, ja. Andra dagen så kanske inte det känns Kommunikationen går så bra Och så tredje dagen så är inga människor kvar liksom. Postapokalyps ja, liksom. Fick vi se någon gameplay från det? Ja, det var ett Det var ett MMORPG Just Och det är det. nog det är ganska ovanligt när det mm. gäller ett sånt här spel men det är liksom nästa generationens RPG. Alltså yeah. RPG kommer liksom inte bara längre hålla sig till de här japanska anime spelen liksom, Eller World of Warcraft eller Fantasy. World of War, precis. Utan nu utspelar det sig i en postapokalyptisk modern nutida värld. Det här blir inte det där... första spelet som, som har det temat, men det, blir ju liksom, det är nu det börjar kännas intressant. Ja, precis. Gran. Där vi får upp ögonen för det. Och ja. du kan bygga din karaktär, du har levels och allt sånt där. Mm. Så det är ett klassiskt RPG egentligen. Så egentligen, ska man summera Ubisoft, eh, Watch Dogs ser jätteintressant ut. Eh, sen hade vi... Eh, ah, det, South Park också. Ja, vi Stick of Truth. Eh... Vi såg inte då, för vår stream... Enda gången vår ah. stream frös Det var under trailen till Precis. The Stick of Truth Så vi kan inte säga så mycket om den Utan Nej, men bara jag, att du fanns där liksom. Jag tycker det känns så skönt att det spelet äntligen liksom Någon gång blir klart För att Med tanke på mm. att det var THQ Som hade licensen tidigare Men de gick ju i konkurs ah. Så att Ubisoft... Se till att spelet blir färdigt. Det är bra. Jag, alltså jag har sett tidigare i trailers på respekt. Jag är astaggad. Uh, det ser ju riktigt roligt ut faktiskt. Jag älskar South Park. Så att, uh, ja, det kommer att bli jättekul. Det kan bli väldigt, väldigt roligt. kan ju säga så här. att Jag tittar på mina anteckningar nu. Och det, det var ungefär här någonstans som du och jag var lite trötta och började rita. Ja, precis. Så jag har ritat en... Eh, en bild på en spelutvecklare så har jag skrivit Det generiska utseendet hos alla spelutvecklare I hela världen? Eller? I hela världen, vi alla, kom fram till det Alla, alla som inte alla hade... är asiater i alla fall Precis. Alla hade glasögon En, en rolig t-shirt Med tryck liksom Precis, något roligt liksom Så hade de jeans Så hade de kavaj för att ändå vara lite uppklädda Och så hade de jumpa Unprofessional, mm. but still casual Precis, blir det roligt precis. Check ja, men Så kan vi i alla fall summera Ubisoft Jag tyckte de gjorde bra ifrån sig Ja Vi tar hoppar raskt Över på EA faktiskt. Det tycker jag Ja, vad kan man säga om Om EA Ja, jag tycker att de De levererade också, faktiskt Jag tycker att de gav ganska många bra titlar Tillsammans med de här som man förväntade sig FIFA och Uh, ja. ja, alltså sport precis pramset. Men någonting som jag tyckte verkade jättekul Det var den här Garden Warfare Jag skrev upp det är, också på uh, Det är ju Plants vs Zombies mm. Och de har ändrat hela konceptet nu Så nu är det uh, Third Person Shooter mm. Det funkar på samma sätt, du har samma roller liksom Att du skjuter på zombies Och vissa blommor skjuter, vissa skyddar Mm. Ja, allt sånt här. Det verkade jätteroligt. Ja, det såg kul ut ja. och uh, släpps till uh, Xbox One. Uh, tror jag, bara till Xbox One. Precis. Uh, men det var, det var supergulligt och uh, säkert uh, skitkul. Ja. Uh, jag tycker ju att uh, det, det här spelet som står längst ner på min lista, det tar vi sista av alla. Ja, det kan vi ta. Vi, vi kan gå vidare med ja. vad vi såg. Uh, och förutom då uh, NFL, NHL och FIFA så har jag även har fått göra nästa UFC de får, få, de får göra UFC-spel nu med alla riktiga fighters ifrån UFC och ja. vi hade vi hade Benson Henderson bland andra som är en av mina favoritfighters var uppe på scenen och och läste från papper Kändes jättestilt Men ändå kul att han var där Och i trailen så såg vi också En datoranimerad Alexander Gustafsson Också ja. Jävligt häftigt Precis. Men de, vi har ju som sagt Ett gäng stora spel också Jättestora spel Som vi tycker att Var mycket mer intressant än sportspelen Och man kan ju säga att De har ju utvecklat nya motorer Som de Gjorde reklam för ganska duktigt Som är väldigt stolt över Väldigt stolt över, det var ju dels EA Sports Ignite mm. Som var fall av de här sportspelen Och sen är det då De här svenskutvecklade DICE Som har utvecklat Frostbite 3 mm. eh, Som var typ Ja, till de här stora spelen också Som vi kommer att prata om lite senare ja, Så det är lite kul att Sverige har gjort sig namn Ja men självklart rejsen. Självklart um... Vi kan väl egentligen kanske börja med att prata lite om Titanfall, tänkte. Ja. Det var ju en man med jättestora svettlökar under sina armar. Verkligen. Som gick in och pratade lite om det mystiska projektet Titanfall. Precis. Det är alltså ett, ett first person shooter Av Original Alltså jag är inte, jag är inte helt hundra men jag har fått för mig Att det är några av Originalskaparna till Call of Duty -serien. Det är så mm. Vad tyckte du om Titanfall Jag tyckte det var, det verkade bra Faktiskt, jag, alltså den där genren Är inte min favorit och det, det har inte att göra med Att jag inte tycker om de är bra Det är bara att jag är så dålig på dem First alltså, person ja, shooter. alltså Jag är usel, jag ett, ett, ett djur klarar det bättre än mig Alltså jag är så kass Så det är synd, jag missar väldigt bra spel På grund av det, ja, det, det uh, Men jag tyckte det verkade coolt Man ser liksom att man står i en helikopter först Med I för någon form av uh, ja, Futuristisk rustning på något sätt ja. uh, Och så står man med Ett gäng andra och så får man liksom Klara direktiv att man ska ta ut några Titans liksom Och, och så, titans så är hoppar det. man ner Vad, ja Hoppar man ner för typ så här 20 meter Landar på marken och typ Skjuter mot stora Monster typ som kallas titaner Det är robotar alltså mm. Och det verkade jättekult för att Hela konceptet är att man även kan Man kan hoppa in I en sån själv ja. Alltså robotar som är på ens egna sida Så kan man styra dem Och ja, ja det är liksom hela konceptet Det är ju liksom mech uh... Battle first de person. faller från himlen. Titanfall. Ja, det är precis. så de kommer ner. Precis. Väldigt häftigt. Så jag ser jättemycket fram emot att se mer om det. Precis. Um, Förutom det så kommer ett nytt Dragon Age-spel. Ja, Inquisition. Uh, är, är det Dragon Age 3 nu? Ja. då eller? Ja. ja. Och sen ett uh, Battlefield Battlefield 4. Battlefield 4. Uh, det vi fick se där var... Uh, Otroligt imponerande Ja, jag. jag tycker också äh, det De rent... har nog commander mode Som är nytt Ja, jag mm. tror det va? Det är en ny teknik som gör att du liksom kan Du för befäl Och du kan vara i, Över din trupp liksom mm. och det, jag hade för mig att du kunde ringa någon också Men det är tydligen någon Jag är inte så jätteinsatt i Batersfield Nej, men, men de, de sa det i alla fall Jag har skrivit upp ja. det så. Jag var bara så fruktansvärt imponerad av det här av uh, gameplayet man fick se där från att man är i den här skyskrapan uh, och uh, sen så tvingas man då att utrymma. Uh, man hoppar fallskärm ut vänder sig om och ser då hela den här jäkla skyskrapan rasa ihop liksom, i realtid. Ja det var så snyggt alltså. Ja uh, fruktansvärt snyggt. Alltså det, jag jag verkligen uh, verkligen satt och verkligen gapade och bara mm. så här wow, det här är freaking awesome. Um, nej så Battlefield 4, hypen är jättestor Och uh, jag hoppas uh, Att det blir ett grymt spel uh, ja. Jag har svårt att tro annat uh, Det har en jättestor following nu Och är verkligen en konkurrent Till Call of Duty Det kan man Spelen. säga så att, uh, nej, och sen det blir såg vi ju att uh, Typ uh, skymten av ett Star Wars spel Ja, uh, ja Det blir typ jättesnabbt Ja precis, det var en jättekort eh, trailer Mer kanske ett utannonserande Att de faktiskt jobbar på Star Wars spel eh, Det var ett Star Wars Battlefront eh, Bemöttes med Med en stor applåd eh, Bara efter den här lilla teaser-trailen Så att eh, Det är kul att se att EA eh, Gör Star Wars spel eh, Men Det är för att, det, det absolut bästa På EAs presskonferens Mirrors Fucking Edge 2 ja. Alltså Yes, kände jag direkt Alltså. Fasen var coolt det såg ut Ja, verkligen och Vad snyggt det var Alltså, ja, och jag tycker att det är så jäkla kul Att det spelet Liksom, som kanske inte var Världens bästa spel Att, att det ändå liksom får en uppföljare Och, och får nu chansen att göra eh, Göra om eh, Och göra rätt Ja, det att, känns bra det kändes grymt coolt att se Fate igen. Och hon sparkar röv i första persons perspektiv. Ja, precis. Så att nej, det är verkligen... Vi fick bara se en jättekort trailer. Men, men det såg bra ut. Precis, det såg och... ut så som man förväntade. Ja, och det är snyggt. Jättesnyggt. Ja, ja jag ser jättemycket fram emot det. Faktiskt, verkligen. Ehm... Vi går väl vidare kanske och pratar lite om de här stora titanerna. Då, som precis. som också hade sina uh, presskonferenser Microsoft, Sony och Nintendo. Jag tycker vi börjar med Nintendo. Börja med Nintendo. Det mm. var ju den presskonferensen som visades sist. Precis av de vi uh, såg. Jag. Precis. Uh, jag tycker de gjorde, som jag sa lite tidigare, de levererade uh, efter förväntningar. Det kommer in en medelålders lite äldre asiatisk jätteartig gubbe. Mr Iwata Precis, som bugar och Han berättar om sina gulliga spel Alltså det är så, här, we det är now, så gulligt <laughs> We are now going to tell you About our next installment In the Pokemon series Precis, det var det första de pratade om Det ja. kommer nya Pokemon X och Y spel mm. eh, Det ser jättekult ut Till eh, 3DS Exakt eh, Och eh, jag har inte spelat Pokemon På väldigt, väldigt, väldigt länge men alltså ja, det ser skitkult ja. ut Och det är kul att, eh, att eh, Liksom den, den serien fortfarande lever Efter så många år att den liksom fortsätter att vara populär Bland kidsen liksom Ja men det, det stämmer. Jag tycker jag det är ashäftigt faktiskt Och sen kommer det ett nytt Super Mario 3D World Där man kan vara katt Katt Mario så, ja. Precis. Som jamar Exakt så. Eh, alltså det det såg, det såg också väldigt roligt ut eh, Jag skulle nästan vilja se lite mer av det Innan jag kan uttala Men alltså ett Mario-spel Är ett Mario-spel ändå liksom. man, man vet om man får någonstans ehm... Jag såg inte den delen Jag stod och lagade mat och... Ja, jag, jag tittade på den tiden mm. Den var supergullig mm, och Det var mycket, det. mycket färger Och ehm, ja, en som sagt En Mario som katt Verkligen Så... är supergulligt och sen kommer ett nytt Mario Kart 8 som har anti-gravity. Så du kommer kunna springa liksom upp och ner. Det verkar det jättekul faktiskt. Jag ser fram emot det. Jag är ju inte alls ett stort fan av de här Mario Kart. Nej, du hatar att spela Mario alltså, Kart. Alltså jag är supertråkig när det gäller så här, spel. Så här partyspel. Ska mm. man spela Mario Kart? Jag älskar alltså, Mario Kart, jag älskar Mario Kart. Nej, det är tråkigt. Men det här såg kul ut faktiskt. Så det kommer till nästa vår. Ja, precis. Och eh, som du sa där med att det finns liksom dimensioner av banan du, På vissa banor kan du liksom köra under banan och ovanför banan och liksom det öppnar ju upp till en helt ny dimension av, uh, av gameplay man ja, kan Ja, verkligen, verkligen, Så att, nej, det är jättehäftigt. Det är ändå ut. samma koncept men ja, lite roligare. Det är, det är liksom, det, vi kanske till och med köper det. Det är Mario Kart med nya features. Ja, precis. Liksom. Sen kommer ett uh, Wii Party till uh, Wii Party U. Och känns... Wii Fit You, det är, ja, jag har inte så mycket att säga om det. Det känns det väldigt ointressant. Standard. Ja. Men sen kom det någonting som heter Art Academy. Ja, man, alltså, kan, få en måla, man kan få en liten målabok. Ja, men det, är så typ, det känns så typiskt. Det sa jag att det var. Det känns så typiskt Nintendo. Mm. För det. det han förklarade det var att de hade sett att eh, deras fans liksom hade använt Wii U till uh, att eh, måla. Paddan. Liksom. Ja, precis. Till att måla. Mm. Och då tänkte de på det och kände att Ja, då gör vi en liten målabok till er istället Ja Alltså det är så här, det låter så gulligt Och så det här Art Academy, det var så här. Du kan lära dig rita Precis, så sa han, så han så så här, så här. Vi har pastellkritor <laughs> Så bara kom det upp en liten bild Vi har akvarellkritor Kom det upp liksom oh. Vi har oljefärger. du vet liksom. Alltså jag skulle vilja ha eh, Mr. Iwata som min målare Eh ja. så så att eh, jag varit nästan lite faktiskt lite pepp på det här spelet för Ja det faktiskt. Gulligt, liksom. Det var så gulligt och då alltså det är inte alls i samma alltså de är ju inte alls på samma nivå nu som Sony. Nej, det märker och Microsoft här. när de sitter och utvecklar liksom målarböcker. Men det är på något sätt Okej, okay. det känns liksom, de har satt sig ner, settled down liksom. Men det mm. känns tryggt och bekvämt och helt okej, okay, tycker jag. Ja, det är liksom kontrasten med att Nintendo går ett helt annat håll har ju nästan aldrig varit tydligare än när de presenterade den här målarboken. Nej, precis. <laughs> Vä väldigt lustigt, men ändå säger jaha... Eh... Detta följdes ju också upp av en trailer på Watch Dogs. Lite otippat. Ja, till Men, Wii U. Ja, som sagt. Precis, de kommer få rätt många releases. Ja, de får ju Batman Arkham Origins också. Precis, så de hade Rayman, Just Dance, Shin Megami Tensei. Hade mm. de Skylanders, Splinter Cell, Watch Dogs. så det var en salig blandning. Men mm. det är kul. Nintendo försöker ändå att tillfredsställa hardcore- eller jag hatar den där termen ah, Hardcore, hardcore och, vad är det för Och ah. alltså det är så här fan man gillar väl spel Visst, vissa gillar bara att spela och Vissa gillar bara att spela Dark Souls Eller Demon's Souls Ja, ah, vi behöver inte... Vi suddar ut de där, där ja, termerna Ja, liksom. jag tycker också det Någonting som jag tyckte var kul Det var när de pratade om indie-spel Och de nämnde många titlar och sådär Men då nämnde de även World. Ja, ah, just det Odyssey Just det Ett gammalt ps spel som jag växte upp med Mm Jättekul att de kommer göra om det. Ja. Eh, ja, alltså. Jag vet inte vilka företag det var som utvecklade det och så där, Men det kändes det ju som ett, ett indig spel idag när man såg det. Liksom, och det presenterades ju typ mer eller mindre så också. Ja, den presenterades tillsammans med de andra. Ja. Men uh, ja. Så att, I mean, det är jättekul att, att ett sånt klassiskt spel... Att det inte är bortglömt. Nej, precis. För jag tror att det jag tror att det är många som spelade. Eh, de spelen faktiskt eh, Abes eh, Eller Abe-spelen Heter de så Abe-spelen Ja men Abe's Odyssey Abe's ja. Exo Exodus ja. Och alla de andra där De var faktiskt väldigt bra spel um... Och Nintendo kommer ju alltid uh, Leverera sina stora jättar Vi fick uh, Zelda The Wind Waker HD Kommer också mm. Och det tycker du är kul Ja Jag älskar Wind Waker uh, Tycker att det är Alldeles Jäkla skitfantastiskt Och mm. uh, Liksom i, i HD, varför inte? Det det, är liksom, det släpps betydligt sämre spel i HD än, än Zelda Wind Waker. Verkligen. Så att, alltså, jag, jag, är, jag är skitpeppad. Och det här kanske blir en anledning till att jag köper mig en Wii U. Detta, eller det tillsammans med ett gäng andra spel då som, eller ett, framförallt ett spel som vi tar sist på den här listan. Eller, det visades sist... Precis. Vi hade även uh, The Wonderful 101 eller the 101, Vad hette det? Aa, vad var um, det? det? Ja, men alltså, jag vet inte hur man ska kunna förklara jag det Jag kommer inte ens ihåg Jag har det, skrivit upp det Det skulle ju ha varit en release-titel Till Wii U Men det blev försenat och Det har fortfarande inte släppts det, är det här spelet, det du ser liksom uppifrån, och du kontrollerar liksom en grupp av människor som bildar liksom föremål. Ja, just det. Det är lite strategiskt. Ja, du slåss äh... mot stora monster och du kontrollerar ett, ett, ett gäng. Liksom. Precis. Just det. Ja, ja, jag vet inte. Väldigt så här, Beautiful Joe. Estetik ja, i spelet. Karaktärdesign och sånt. Jag vet inte kanske det är samma utvecklare, jag har ingen koll, men det, det såg eh, assäftigt ut faktiskt. Vad säger de om jag säger Tropical Freeze? Eh, då tänker jag på ett spel som utvecklas av Retro Studios. Eh, ett spel som jag trodde skulle vara något helt annat. Mm -hmm. Men eh, det visar sig i alla fall att eh, Tropical Freeze är eh, nya Donkey Kong. Det såg jättemysigt ut, mm. men ja alltså det, det såg ut som man förväntar sig, som ett av de vanliga Donkey Kong-spelen. Ja, alltså jag, jag tänker direkt på Donkey Kong Country Returns på ja. Wii och det här senaste på 3DS. Och sen så liksom tänker jag på det här, det är liksom en, ännu en utveckling liksom framåt, det, det såg ashäftigt ut. Men jag trodde fortfarande att, jag hade fått för mig att Retro Studios jobbade på ett Metroid. Ja, det blev, var lite synd. Jag blev nästan lite besviken där, faktiskt. För jag hade hellre sett ett, ett, ett coolt Metroid-spel. Ja, lätt. Alla så, gånger. Som inte var uh, Other M eller Prime. Jag hade nästan hellre sett ett 2,5D-Metroid. Tänk vad kul om man hade fått ett uh, i 2D. Ja, precis. Alltså, de lyckades ju så bra med uh, Zero Missions och uh, Fusion-Metroid-spelen, liksom. Så, uh, det, det, oh, det är så synd att det liksom... Jag vet inte. Metroid de måste plocka upp det där, känns det som. Faktiskt. Ett spel jag tyckte var... Som jag verkligen ser fram emot det är ju Bayonetta 2. Mm. Jag gillade första spelet. Uh, mm. Platinum, är... Ge, Platinum Games. Uh, går ifrån uh, Microsoft och Sony. Och uh, gör Bayonetta 2 till Wii U exklusivt. Hon har en ny frisyr. Ja, och hon passar bra i den tycker jag Ja Hon har fortfarande lika stora bröst Ja, och gör lika sexiga poser som hon gjorde innan Det tycker inte jag egentligen gör någonting Nej Jag tror du skulle säga emot mig nu Ja, nej, alltså jag gillar också det första Beonetta Det är ett skitkult spel Jag tycker att hon är en skitcool karaktär Ja, men jag blir mig om att hon gör Något sånt där Nej, men alltså Det passar i karaktären Och, och jag menar det Ja, varför säger ja, du emot då? Det, det känns som att... Nej, jag säger inte emot. det. Du... Jag, jag, jag känner mer bara att... Uh, att uh, jag tycker att det är... Jag, det är mer ett statement av att jag gillar henne som karaktär. Mm. Och jag gillar Bayonetta. Det första, jag tycker det är asco. -cool. med. Uh, så tvåan... alltså Det bjöd väl... Trailern för tvåan bjöd väl lite på samma sak som ettan bjöd på. Alltså det är liksom... superexplosiv explosiv action. Uh, uh, uh, Hack and slash. Ja, uh, uh, uh, uh, uh, Får inte tummen. Ja, precis. Såg superhysteriskt ut. Men också jäkligt roligt ut. Faktiskt. Så det kan vi se fram emot, verkligen. Och direkt efter det så fick vi även se en teaser på ett nytt Scenoblade-spel. Ja. Jag har ju Scenoblade på wii jag har inte öppnat det. Det står fortfarande inplastat i hyllan. Vi får ta oss andom spelen någon gång. Ja, alltså, det finns ju så mycket spel på Wii som vi har som bara som vi har köpt men som bara står i hyllan som vi, inte, vi har, men inte vi har så mycket spel, det blir så. Skyward Sword. Vi har inte ens ja. öppnat det. Nej. Liksom. Jag tycker vi låter det vara oöppnat och köper ett till. <laughs> ja, kanske ja. Även då nördigt. Jag jag, liksom, jag har så jag vet inte, det, det känns så, så, så här, jag orkar inte koppla in mitt Wii och ställa upp en sensorbar framför tvn och, och köpa batterier till kontrollerna och bara för att kanske få med en bra upplevelse. Men det blir så här, jag vet inte. Jag ska, jag ska spela Senoblid, jag ska spela Skyward Sword. Men ja, alltså det är nu. inte vår favoritkonsol så är det bara. Och då har man inte den uppe lika mycket. Nej. Jag tänkte innan vi avslöjar det stora spelet så mm. kan vi nämna att det kommer ett nytt Zelda förutom det här Wind Waker. Mm. Så kommer det ju A Link Between Worlds Precis. Som är Jag vet inte, är det en remake eller en två På är, Link to the Past Alltså den japanska eh, titeln på spelet Är A Link to the Past 2 Ja, men då är det en två. Ja, det är en två. det är en uppföljare mm. ehm, TDS Kommer att släppas till yeah. och, uh, det, det såg jättegulligt ut Det såg gulligt ut men det såg också ut som väldigt många andra spel på 3DS tycker jag Ja uh, det är klart Det har sin charm men det känns så här gjort på något sätt Men hade man, hade man uppskattat att de tog hela Link to the Past konceptet och ändrat det allt för mycket? Det tror jag inte heller Jag tror man uppskattar att det håller samma stuk Jag hade nästan hellre velat se det i 2 med, med liksom 3D inslag, förstår du vad jag menar? Nu är ju ändå alla modeller och allting är ju i 3D. Jag tycker att jag hade heller sett det i, i typ 2,5D, förstår du vad jag menar? 2D mm. fast med en tilldimension, eller liksom en halv dimension Aa, till och inte. Jag att... vet inte, jag har inte tänkt över det så. Nej, men det, det ser jag också fram. Det ser fram mot jättemycket Men Nintendo avslutade ju med det som de hade lovat att visa. Det nya Super Smash Bros. Uh, såg jäkligt balt ut. Ja, jag tycker också det. Det var två newcomers. Ja, precis. De visade ju först den här trailen på spelet. Och sen så hade vi den här obligatoriska A New Challenger has appeared eller approached. Ja, uh, precis. Uh, och då fick vi först och främst se Villager uh, från Animal Crossing. Uh, lite otippad karaktär, tycker jag. Ja, jag kan också tycka det. Men uh, det följde ju direkt. Det snäll ut. Ja, precis. Det följdes ju upp av direkt av att liksom Megaman dyker upp där och jag höll på att dö. Fasen var balt att Megaman ska med i Smash Bros. Alltså det är jävla vad läckert. Ja, du hoppar till ganska rejält då. Jag bara, vad fan det är Megaman liksom? Ja. Shit, kolla, kolla! Alltså ja. att jag vet att han, de har ju velat få in honom i de tidigare spelen också men det har varit liksom komplikationer som har sett till att det inte har blivit så. Men att, att se Megaman, eh, han har sitt eh, alltså samma utseende som han har i liksom Han är inte Megaman X, utan han är vanliga Blue Bomber Megaman. Liksom. Och, ja, han såg eh, väldigt bra ut. En ja, bra Megaman. Och eh, det såg jävligt häftigt ut, och han såg ut att ha häftiga liksom, attacker och... Och så så att, nej, det, och det kommer ju dyka upp en under, från, och med, alltså, från och med nu Och fram till att spelet faktiskt släpps Så kommer det liksom då och då Dyka upp nyheter om nya spelbara karaktärer Och min dröm är att de liksom Tänker lite som eh, Namco gjorde När de släppte Tekken Tag Tournament Att de liksom tar med Alltså alla karaktärer från tidigare spel Plus, eller så i Tekken Tag Hade du ju liksom alla karaktärer Från Tekken 1 till Tekken 3 Och möjligtvis, jag tror att det var någon ny karaktär men att de liksom ändå tänker att de försöker få med alla karaktärer från tidigare spel också. Ja, Ja. Liksom. Plus några nya. Så att du liksom får en stor... Det borde ju vara självklart egentligen. Jo jag vet men de har ju liksom plockat bort karaktärer. Mm. Känns det är tråkigt. tråkigt. Jag skulle egentligen bara vilja ha mer och mer karaktärer för varje precis, spel. Precis, liksom. alltså, vill man inte ha dem så behöver man inte välja dem. Liksom. Nej precis, precis. Det återstår väl att se ifall om typ Snake och Sonic dyker upp i även det här spelet. Men man kan väl hoppas liksom. Mm. Det här blir ju helt klart en anledning för mig att köpa en Wii U i framtiden. Ja, verkligen. Ähm, det, det ser vi fram emot. Går ner lite i pris bara och eh, Super Smash Bros, eh, det nya, eh, släpps så köper jag en Wii U. Precis. Helt klart. Då kanske det är dags att ta oss, ta oss an det här stora konsolkriget. Precis. Det är dags för Microsoft som faktiskt öppnade E3. De öppnade ju ganska stort också, för det, det första de visade var ju en trailer på Metal Gear Solid 5. Yes. När Snake rider i öknen och det såg skitbalt ut. Så nyheten var ju då att det kommer även till Xbox One. Ja, jag vet inte ifall det var utan att se tidigare, jag vet inte. Jag tror inte heller det, alltså det var lite så här, det var lite dåligt tycker jag. Det vakt. Vad var själva nyheten? För spelet är ju redan utannonserat sedan länge nyheten Så det måste var ju... ju vara att det Ska släppas till Xbox One Xbox Ja One. och att de framförallt Hade en helt ny trailer Till spelet ah, okej. Okay. Den var ju De där scenerna som vi fick se där Hade vi ju inte sett tidigare Den Nej. här ökenlandskapen och, För att man får ju se liksom en man Rida in på en häst Eller två män rättare sagt Och jag tänkte direkt att det där ser ut som ocelot ifrån uh, Metal Gear Solid-spelen Och uh, ja, det visade sig vara det Det är liksom fortfarande ingen som vet riktigt så här hur långt det här spelet kommer att bli För att det här, det vi såg i den här trailern skiljer sig ju väldigt mycket Från det vi har sett i de tidigare trailerna. Det har ju varit ett helt annat landskap, ett helt annat miljö um, Så att uh, det återstår att se Men jag är skitpepp på Metal Gear Solid 5 Jag tyckte det verkade lite konstigt Vadå? Ehm uh... För att Naked Snake, mm. alltså Big Boss Som mm. man spelar i det här spelet Han ska ju vara ungefär gammal med Asalat uh... De är väl ungefär samma ålder Ja, det tror jag nog att de ska vara jag För jag... att i det här spelet för att, de, för att Naked Snake är född 35 Och han ska vara 49 här mm. Men jag tyckte att Asalat såg ju mycket, mycket äldre ut Tycker du? Ja Nej, Jag vet inte om jag håller med Typ faktiskt. så här 20 år eller? Ja, jag vet inte alltså, det är ju en petitess Alltså det har ingenting har, med Han har är... ett, ett hårdare liv än ja, med, en Big Boss Nej, men vi kan gå vidare Microsoft de hade Många nyheter De kommer till exempel släppa om Xbox 360 I ja. en ny version Lite mer slimmad och så Och då kommer de köra med att de har Ungefär två till tre spel gratis I månaden jag tror att det var något sånt. Det var något sånt, ja. Mm. <laughs> uh... Som man kan välja på. Det känns väl helt okej. Okay. Ja. Det var väl kul. Alltså, det, det ser jättehäftigt ut, ja. Uh, och. Uh... Vad tycker du om det här World of Tanks, då? Ja. När. Jag såg en trail... Wow. De, de, det var väl typ så. Det var väl typ det de visade direkt efter yeah. uh, Metagris Solid 5 trailen. Så att, uh, att se World of Tanks. Var så här, jaha, okej. Okay. Um, jag går nog och hämtar en kopp kaffe till nu. Ja, det kändes väldigt ointressant. Det... Ja, kansar. Ja, jag jag kör. Det var lite så här. Äh... Alltså så här, som när man var liten och lekte med bilar. Mm. Samma typ av känsla. Ja. Förstår precis, vad jag menar. Alltså, man finner Alltså. Det var, det var en finner inga ord. <laughs> Nej. Det var en herre som gick upp på scenen och introducerade det här spelet och han var väldigt. Uh det var nästan one million troops. Ja, det, Eller var det en, blev lite en, pinsamt. Det var, det var lite pinsamt <laughs> för det är kanske i och för sig det är kanske inte direkt den mest tacksamma uppgiften man kan få heller att kliva upp efter Hideo Kojima har presenterat Metal Gear Solid 5 och, och ska presentera då skulle du presentera ditt spel World of Tanks. Precis det kan inte um, vara kul. Det kan ju inte vara en tacksam uppgift liksom känner jag. Men ändå så är det typ avsmånga som spelar så det måste ju vara. Ja, ja absolut. Alltså, en marknad för ändå. Ja det var lite olika spel. Det var någon barn- Max, Curse of Darkness. Det kommer ett Dark Souls 2. Ja, jag vet inte, jag har inte sett så mycket att säga om det. Men sen gick de ju in på Xbox One. Ja, precis. De öppnade ju med spelet Rise, hette det va? Som ska vara någon så här: Roma. Son of Rome. Son of Rome, ja precis. Det här spelet fick mig att tänka lite. Eftersom att. Det man fick där, det var det var väldigt snyggt. Alltså Xbox One, det är en stark maskin och det är snygga spel. Just det här spelet Rise fick vi då se en, en, en romare, romare mm. soldat gå med sin, med sin trupp framåt. Och de blir attackerade av en, eller de kommer till ett, ja vad ska man kalla det för, en stor port. Eller vad man kan kalla det för, där det står Anders Later och skjuter pilar. Mot de här killarna, då. då. Och eh, de här klassiska romatlaterna gör de här formationerna med sköldarna. Som ja, det, var sett. det har vi snyggt. sett snyggt. Det har vi sett i Gladiator, till exempel. Ja. Liksom. Eh, häftigt. Eh, och så där Och att man eh, då säger åt resten av sin trupp vilken formation man ska ha. Men sen, liksom, när man kommer förbi det, den delen av spelet, då kändes det bara som att allting bara blev så här: Quicktime events. Ja, det var lite tråkigt. Det var såhär, allting handlade om det. Det ska vara så. Filmiskt som möjligt. Exakt, exakt min tanke. Det känns. Det känns nästan som en dålig filmtrailer. Ja. Att allting ska gå i slow motion och ja, men det, det är väldigt utkat. Mm. Det kan räcka med en quick time event per guba du slåss, liksom. Du behöver inte få fem stycken. Nej, precis. Det var som att se en film med knapptryckningar lite så. Ja. Det, det är synd när, när, när det blir för mycket fokus på det filmiska. Det är en grej typ i spel alltså det finns ju liksom typ Heavy Rain på PlayStation 3 där är ju, liksom, där är ju hela spelet byggt på quick time events men när du försöker komma undan med ett actionspel eh, och bara gör quick time events sådär, ja, men det, då, det är lite pratta det, det, kän, det känns som att de försöker komma undan med någonting ungefär som att de inte kanske orkade göra ett ordentligt actionspel ja, men, asså, alltså, det säga. är ja, bara spekulationer då men det återstår att se liksom, ja. hur det där blir. Efter det så fick vi ju se en liten trailer på Forza 5. Nej, uh, först var det, det? Sunset Overdrive. Sunset som är, Overdrive. alltså vad heter det? Det är Insomniac, skaparna från Insomniac som har gjort det. Och det var någon så här. Jättefärglatt någon gubbe som svängde igenom stan och så dödade han typ som liknande grejer. Jag hade det där parkour han, zombie. Ja men typ han flög runt liksom och Just det enda det. du sa det, det var så här om det här är gameplay, ja då är det schyst, men det är ja, inte. Ja, det var ju liksom alltså det var ju, det var ju bara en trailer. Det var ju bara en alltså trailer. Det var Vilket en är väldigt uh, Alltså förärligt när man ser ett spel. Egentligen mm. borde man inte se en trailer, man borde få se gameplay. Ja, för det där var så här, jag hoppas säger det här om spelet. Ja. Det såg jätte Du hade till och med glömt bort det. Ja, så. precis. Alltså så det, det såg jättedumt ut tycker jag. Ja. Ett gäng killar eh, som springer runt och parkorar eh, runt och samtidigt som man slår zombies i huvudet. Det med... såg ut som en fanta reklam. Ja, de, ja, precis Eller hur, de de gubbarna liksom Fast de ska ha typ som beliknade monster Det var jättekonstigt bara ja. Det var därför jag inte ens kom ihåg det faktiskt men vi du... kan gå vidare till Folsa som du sa femman man äh, Jäkligt snyggt spel äh, Jag är inte så jävla inne på bilspel direkt Men alltså det såg, det såg snyggt ut Och de hade en jättefin bil på scenen Typ. <laughs> ja. det är väl det man kan säga. Det förra senaste Forza-spelet fick ju väldigt bra betyg. Och förhoppningsvis så Forza 5 kommer de att göra och liksom förfinna det ännu mer. Det var mest grafiken som jag reflekterade över att det såg jäkligt, jäkligt bra ut. Ja, det stämmer. Quantum Break tyckte jag verkade riktigt ballt. Mm. När man liksom stoppar tiden för att hjälpa folk. Jag har ingen aning om det är det det går ut på. Men i trailen så verkar det som det. Det är ju finska Remedies äh, nya spel. Ja, De har ju ja. tidigare gjort... Äh, vad heter det? Äh, Alan Wake och äh, Max Payne. Ja, just det, just det. Så att äh, det såg fruktansvärt gott ut. Och som mm. du sa, det här med att man kan stoppa tiden. Äh, och... Äh, ja, det, det återstår att se... Rent praktiskt hur det kommer att arta sig Precis, när det var man ju... spelar spelet. Liksom. Exakt, det var ju också bara en trailer. Så ja, det, vet ju inte, så det så kan mycket. vara gameplay också. Det är svårt att se skillnad på det där nu idag. Sådär. Men det, det såg också det var nästan ett av dem som jag tyckte såg Best starkast it. ut. Under deras Microsofts bästkonferens faktiskt. Ett av dem i alla fall. Skaparna mm. av Deadly Premonition har ju gjort ett, ett spel. lite däckarspel som heter d Ja, just det. just Det uh, det fick vi också se bara snabbt så här för det förbi, eller hur? Det, kände också, det kändes lite The Walking Dead. Alltså de Telltales-spel. Ja, det såg lite det där, så här uh, cartoonish. Mm, precis. Uh, det blir väl intressant att ja. se vad det kan bjuda på också. Precis. Jag har inte spelat Deadly Premonition, men uh, jag känner till alla, alla Twin Peaks-referenser. Oh, ja. Så att, uh, man, <laughs> det, Jag blev faktiskt lite taggad. Uh, asskult ut och jag gillar det här, den stilen de använde i trailen och att eh, det behöver inte vara så skitsnyggt alla gånger utan att det kanske är en, en story som är viktigare än, än grafik faktiskt tycker jag. Det kommer ett nytt killer instinkt. Ja eh, precis. Tydligen så läste jag någonting med att jag vet inte om jag, får, om jag läste rätt där men att det ska tydligen vara gratis eller? Jag vet Xbox. inte för att... Det är... Helt kretsligt så var det där jag tyckte inte att de gjorde något jättebra Utannonserande spelet Nej precis Så du var tvungen typ att kolla upp det Ja och så jag vet. Inte. Det ser tydligen var Xbox One exklusivt Och vi hade även Ett Vi hade även Alltså Sättet de demonstrerade spelet på Det var väldigt konstigt Tänkte du på det? Det blev väldigt kontrovers om det på nätet också efteråt Ja men det, det höll jag inte med om Nej, det var då alltså Kan vi ta lite kort här En man och en kvinna som mot varandra Spelar det nya Killer Instinct Tjejen ser ut att få tokstryk Och Mannen säger då Don't worry, it will be over very soon Och Ja, och då ska man tolka in något Kontroversiellt budskap i det där, eller? Han sparar skiten över henne, om några sekunder kommer hon att dö, är det så fel, eller? Jag tycker det är... Folk börjar snacka om att det är... Det är något så här våldtäktsskämt, bara, vad är det, fel ja, han, det? Sa ju, han sa ju flera saker där nej. som... Jo, han sa, han sa två, tre grejer. Nej, jag tycker det är att läsa in... Det är så PK-skit, förlåt, nej. Jo, alltså det, det är kanske att läsa in lite mer Ja, det mycket, tycker jag verkligen. Eh, hon Det fick i alla fall stora reaktioner på, på, på nätet och det tyckte jag var jäkligt ja, roligt såklart. att se följare det där. Det, det är så jäkla mycket snack om det där nu. Alltså. Åh, jag blir så, så leds för det här. Ja. Vi fick även se en trailer på ett spel som heter Crimson Dragon. Eller Crimson Dragon kanske heter. Crimson. Eh, Dragon Dragon. skaparna bakom Pencil Dragon. Spelen Det roliga var att vi fick inte se trailern med något ljud för Men så Det såg ett... ändå episk ut Ja alltså det, det var något fel under sändningen eh, Från deras sida Så att eh, det var ingen som fick se eh, Spelet med ljud Men eh, alltså ja, Stora drakar och stora slag Och, och allt sånt där och Det såg jäkligt maffigt ut Och jag vill jättegärna se mer av det I framtiden eh, Jäkligt balt. Ja det verkade Jättefint faktiskt bra. Dead Rising 3 Det kändes som ett Dead Rising spel Fast det var inte lika linjärt Det är fortfarande samma sak liksom. Du kan bygga vapen av vad som helst eh, Lite MacGyver liksom. mm. Och du har ihjäl en zombie Jättelätt ja. Och det är liksom stora horder som bara kommer emot dig Det är Dead Rising Fast i det här då så var det inte lika linjärt Vilket jag kan tycka är lite roligt Det var mer öppet Ja, precis För att de andra Dead Rising-spelen De har liksom känts mer Alltså De är inte liksom som The Last of Us Eller Resident Evil Eller nej, Walking nej, Dead nej, nej. Så här, Som fokuserar på storyn Och att fånga liksom Människor känslor Och sin känsla och av realism Nej, det liksom. utan det är ju bara kötta. Kötta för att det är kul mm. typ, Annars hade ju inte zombiearna varit så lätta att ha hjälp nej precis uh, i uh, alltså, ja, alltså det, det, det ska ju vara humor nästan. Ja, exakt Men uh, nu har de liksom blandat lite Det är fortfarande den här stora massan Som bara fram och du kan ha ihjäl dem i en skog liksom. mm. uh, Men det är, li, det är inte lika linjärt Du vet på ett ungefär vart du ska gå Men det finns olika sätt att ta dig dit Ja, det verkar bra ja alltså, Jag har varit inte så jätteimponerad av grafiken Uh, ja, spontant. tänkte inte jag, alls på det. Jag, nej, jag, jag störde mig på att uh, karaktären man spelar som att jag tyckte hans animation såg väldigt så stultig ut. Uh, jag tyckte däremot att zombiesen liksom rörde sig väldigt bra. Alltså som zombies, liksom. Men jag vet inte, jag hoppas att, att de hinner liksom bygga lite mer på spelet innan det släpps. För jag tyckte inte att det såg riktigt färdigt ut. Alltså jag har inte spelat så mycket Dead Rising så jag vet inte vad jag har att liksom jämföra med egentligen. Nej, nej visserligen. Men sen var det några titlar som man redan har hört om. Det var dels Titanfall och det var här vi hörde om det första gången. Mm. Eh, vad heter det? Battlefield 4 mm. kommer också. Sen var det The Witcher 3 kommer. Eh, och så ett Halo 5. Ja, precis, men um, Samtidigt så Stod det ju ingen femma Det stod bara Halo Ja, oh. um, det är lite så här Xbox One så jag, jag kom på det, det kom till titel Det var ju under den här presskonferensen Där Battlefield 4 visades upp Där, um, där det var fel uh, När de skulle spela upp uh, En sekvens ifrån spelet Ja, det var han svensken ja, Det var mycket han... svenskar på den här mässan Ja det var det Och, och han, han blev väldigt nervös Och liksom hängde inte alls med vad som hände Ja där, fy vad synd det var och... honom Och så en minut efter så Sitter folk i publiken och liksom så här honar honom Och ropar högt så här och Hur kan man göra det? Antingen så var det Sony fanboys Eller ja, Jag vet inte Alltså jag tycker det var skittråkig publik Alltså du sa så här att det är inte några offentliga personer som är på e Utan det är 99% journal Journalister mm. Och de var så tråkiga De knappt applåderade De gav inte någonting Vet du varför? Alltså det var så drygt Det var för att de sitter och skriver samtidigt och sitter ju och rapporterar till sina hemsida Ja så men ändå kunde de sitta och vråla den här, När den här stackars killen står där uppe Och försöker rädda situationen mm. Ja, mm. Hur gamla är de? Det tycker jag är så skit ja, nej, det, det, var, det var väldigt eh... ja Och så fem minuter senare Så är det uppe på Kotaku liksom, ja. Och på Youtube att mm. Det är nästa liksom E3 2013 skräll mm. så här, Men nej inte skräll ja. Nej men en, ja, men, en klassiker, en klassiker ja. Som vi kallar dem för Nej men som sagt, du sa Halo också Förutom då spelet så har ju även Microsoft sagt tidigare att de ska göra en, en, en serie, tv-serie Med hjälp av Steven Spielberg Frågan är egentligen hur, alltså var, varför han är med, om han gör det för pengar Eller om han gör det för eget intresse, det, det vet vi inte än Och vi vet liksom inte så mycket mer om det spel, alltså den tv-serien Det var en konstig trailer? Ja, för Jättefell spelet alltså. För spelet nu alltså. för Först ser man någon ja precis, för Först ser man någon en huvudbeklädd man typ någon så här linneklädnad ja, som går ett, i öknen, munkåpa typ liksom nästan på sig. Som går i öknen. och så kommer det upp någonting vad var det för något? Var inte typ någon rymdskepp eller ah, men det, Nej, men det var, det var någon robotliknande... Ja, farkost. Det Såg ut som en typ stor fågel. Precis, eller något. och då undrar man, jaha, vad är det här för något spel då? Och sen drar han av sig huvan. Och då han har då den här kända... Eh, rust, eller... Så... Master Chiefs kända Ja, ah, precis, från liksom. Halo. Dräkten från Halo. Och då är det så här... Det är så onödigt. Varför hade han på sig en Varför sån Varför har för? han en huva på sig för? <laughs> ja... Men så ful och ologisk, det, trailer Det var ju bara för att skapa liksom spänsly. Liksom. Det var inte bara vi som reagerade på, på det där. Det, att det var inte det, så så konstigt. För man tänkte ju så här: Att man har en huva på sig, då tänker man säga att det måste vara en människa under den där som, som skyddar sig från sandstormar. Men så här: Han har liksom en, en, en dräkt på sig som, som ja. är liksom. Super super high tech Men måste ändå ha på sig den där Visst, det är ju självklart bara för att bygga suspense under trailen Ja bara men det, det. blev men alltså, så genomskinligt Jag, jag tyckte trailen var as Ja alltså, det var den. Jag tycker det ska bli jättekul att se Vad nästa Halo har bjudit på um, hur, hur de liksom går vidare från Ja men det var så Fult liksom De hade lika gärna kunnat sudda ut honom helt Eller en, mm. sätta en svart prick Där han var Och sen mm. bara Ja. Alltså, så är fullt det Men eh, man kan ju avsluta med det som folk har tänkt på när det gäller det här kon konsolkriget. Mm. Kostnaden. Ja. Och det var ju 4,99 dollar. dollar. Precis. Eh, det var väl ungefär det man tänkte förväntade sig. Ja, det kändes bra. Helt okej okay liksom. Eh, då får man ju tänka på också att den uh, Kinect är ju liksom, Den ingår ju i priset. Den liksom är ju en del av maskinen nu med. Eh, men Det var väl ungefär vad jag hade förväntat mig också I, i prisväg eh, På presskonferensen så, så de nuddade inte ens Vid de här ämnena som faktiskt folk har undrat över Nej eh, Det här det. med begagnade spel eh, Hur alltså, Jag har liksom inte riktigt Fått någon, någon koll Till 100 på hur det kommer fungera Med begagnade spel Men eh, Microsoft har i alla fall valt att göra Liksom en, en grej av det och man kommer inte kunna äh, Låna ut eller sälja spel Hur som helst Nej. Äh, man kommer att kunna dela med sig Av spel man har äh, Men då kan inte du spela dem samtidigt Och äh, jag vet inte Det, det är liksom det är, Microsoft skickade ut ett pressmeddelande på typ fyra sidor Med liksom all information jag bygger ord Ja. Äh, <laughs> och men det, det är som äh, En annan sak som Som också är väldigt rolig med det här det är att för att du ska kunna spela spel på din Xbox One så måste du checka in på internet en gång var 24 timme. Ja. Gör du inte det så kan du inte spela. Och så är din Kinect hela tiden ikopplad. Ja. Precis. Du blir hela tiden. Och det roliga är att den här Kinect-sensorn läser ju av din puls. Och alltså din. Alltså den, den, den ser på dig Vilket typ humör du är på Och Vad du har för värden liksom. jag, jag tycker det är skitäskigt Alltså nu blir det Watch Dogs Ja det blir ju Watch Dogs uh -huh. liksom, på riktigt. Alltså, jag, jag vet inte vad jag tycker om det där alltså, Jag tycker att de, de skjuter liksom sig själva i foten Med hela den här grejen Att de ska liksom försöka göra Så att deras spel inte ska liksom Piratas hit och dit och därför gör de bara såna här konstiga grejer Ja, men, ja um, det känns som att de glömmer bort fansen De glömmer bort vad de gör det för Men framförallt, alltså, bor du på en plats Där du inte har tillgång till internet Alltså, ja, fan vet jag, Sommarstuga eller vad fan som helst Ja, synd för dig Visst, de har sagt att man ska kunna koppla upp Sin Xbox eh, online via Alltså en bärbar device Alltså en, en surfplatta Eller en mobiltelefon Eller en smartphone, alltså ja och så där. Men det känns ändå så här. Varför? Det är så jobbigt Ja verkligen liksom an, liksom så här, Ja verkligen jättejobbigt Men Ja alltså Vad tycker du var bäst med Vad tycker du att Microsoft liksom, Vad var bäst med deras presskonferens? Ja Ja det... <laughs> uh, Ja att de ska få Metal Gear Solid 5 det är ju bra. Mm. Uh, det här D4 känns Det känns bra, det känns intressant. Uh, jag vet inte. Alltså jag, jag kan säga att uh, alltså, uh, Titan Titanfall. Titanfall såg as ut. Uh, och uh, Quantum Break tyckte jag såg as ut, det man fick se. Och priset var faktiskt helt okej. Okay. Ja. Uh -huh. Alltså 5000 spänn ish. Ja. Yeah. Liksom. Och maskinen släpps i november. Ja, det är snart. Mm. Eh, I november släpps ju även Sonys maskin, tror man. Eh, så att vi kan ju gå och ta en liten glidturin och se vad, vad Sony bjöd på också. Ja, alltså Sony började ju inte så bra med tanke på att deras presskonferens var försenad. Typ en kvart, 20 minuter. Ja, det var lite tråkigt. Det var många som såg fram emot det är typiskt så Ja, det är också lite så här. De, de, de vet att de är bäst på något sätt. Så de, de, de bryr sig inte lika mycket om, om sådana där saker händer, känns lite de så. De vill nog bygga upp en hype också lite sådär. Fina gäster ja, kommer sent isch. Precis, och uh, det var shit. därför de hade sista tiden också. Mm. De började med, med Playstation Portable Vita. Mm. Massa spel till det. Batman, Killzone God of War, Final Fantasy 10 och 10, 2. I HD. Mm. Ja. Det är ju kul. Dead Nation. Det, det är så tråkigt med Sonys presskonferenser. Ja, alltså därför att varje gång de har en presskonferens, eller i alla fall de senaste två nu, så har de öppnat med att, typ, snälla, köp en vita, Köp en vita, snälla. Ja, ja det är klart. De lägger ja. upp Den det säljer som. säljer så är... dåligt. De lägger upp det som. Eh... Ja, nästan alla andra De börjar med det sämsta och så bygger de upp en hyping för det mm. Förutom Microsoft tycker jag För de börjar med det bästa Ja, så kan man se det, det Alltså, ja, en vita Jag vet inte, det känns inte det, Den känns fortfarande väldigt ointressant eh, Den kommer ju få lite spel nu eh, Och sådär, men eh, Jag vet inte Nej. Eh, de pratade fortfarande om Playstation 3 För de har ju många titlar kvar Som de ska lansera det var dels The Last of Us som släpps i morgon, är det va? Ja, det släpps den 14, det beror på när man ja, liksom okay. är uh, Rain, Beyond, Two Souls som kommer, det oh. verkar riktigt coolt med shit. Ellen Page och Willem Dafoe. Ja, uh, David Cage, nya spel. Precis, som, som har gjort Heavy Rain. Man, mannen som gjorde Heavy Rain, är precis. Uh, Verkar riktigt bra alltså. Oh, shit vad jag ser fram emot i spel. Alltså. Och att det liksom är ett PlayStation 3-spel. Mm. Det ja, det är en riktigt bra start. Jag är jag. super excited. Precis. Och sen var det vad heter det? Batman Arkham Origins eller mm. Origins? Precis. vi fick även se lite från Grand Turismo 6. Äh, ännu mer bilporr. Det har varit mycket bilporr. Ja. Det här är ett. <laughs> det var det, men det ser riktigt snyggt ut alltså. det är... mm. ja, ja, mycket alltså... inzoomningar och sådär. Jag tror nästan att jag tycker att Forza snäppet vassare ändå nu. Grand Turismo-spelen tar så jäkla lång tid på sig att beklara. Alltså det tar för lång tid liksom. Det är flera år. Fem år. Fem, sex år det här var. Ja, oh, jag vet inte. Det är alltså länge. Mm. Länge, länge, länge, länge, länge. Det är också pretto. Ja. Men Sony gick ganska snabbt över på eh, sin nya maskin. Eh, vi fick eh, för första gången se hur den såg ut. Ja. Den är jättesmal och jättetunn. Ja. Och eh, den är typ alltså hälften av eh, sizen på en... Eh, Slim. Vad heter den formen nu? Nu har jag glömt bort. Alltså den är fyrkantig fast... Det är en eh... rektangel som du ja. liksom snäddar lite. Åh, mm. oh, jag ska ju kunna så. Väldigt, den, så, den såg spacig ut. Uh, Väldigt snygg. Riktigt snygg Mycket, jag. mycket mindre än en... en, en, en um, Xbox One. Mm. Jag vet inte, alltså... Xbox One, alltså folk har snackat skit så mycket om Xbox One att den ser ut som en gammal VHS bandspelare. Liksom, alltså jag tycker att den, den är stilren. Alltså, ja, den, den, den är så stor som den tydligen behöver vara. Och, alltså, jag tycker att den är inte så ful. Den är, Nej, jag jag är verkligen inte. Både Xbox One och PS4 är väldigt, två väldigt stilrena maskiner ja. till utseendet. Liksom. Uh, och uh, man kan ju säga så här att Microsoft och uh, Xbox One de, de får de fokuserade mycket på att man ska kunna ha filmservice. Och mm. massa så här tjänster via tvn och allt det där. Och det hade ju PS4 också. PS3, ja, PS4, ja precis. Mm. PS4. Mm. Eh, det var må många så här tjänster. Filmtjänster av olika slag som de visade och annonserade ut som verkade väldigt lovande tycker jag. Det som känns intressant i den här frågan. Det är det, alltså, det återstår ju att se. –hur mycket av det här vi i Sverige, kommer Skandinavien, få, får ta del av det här. –Ja, självklart. –Mycket av det som visades på Xbox Ones, uh, alltså deras, på Microsofts presskonferens– –är ju saker som, för säkert hälften av det är ju saker som bara den amerikanska befolkningen– –kommer att kunna ta del av. –Ja, det är mycket möjligt. –Det är samma som, bara som det här med Netflix till Playstation och Xbox– –att det tog så lång tid innan vi fick ta del av det i Europa– liksom, alltså Microsoft och Sony eh, Liksom alltså, ja, Ägarna till en Xbox 360 Och en eh, PS4 Eller PS3 hade ju liksom tillgång till Netflix Långt före oss ja. i, i USA Men så är det ju Så det är mycket möjligt att ja. de här Features liksom Att det är exklusivt för dem Men, det, det kan ja. bli en relevant försäljningsfråga I Ja det är Europa, mycket möjligt Faktiskt. Men eh, ja vi får se Mm men sen började de ju langa liksom spel Och det mm. första de pratade om det var The Order Så mm. var nog 1800-tals skräck Med varulvar, tror jag Ja, vi vet inte riktigt Nej. Det var nog monster av något slag Det var mm. i alla fall en vagn som åkte runt i ett mörkt London typ Eller något mm. sånt kullerstens belagt, belagd stad liksom. Sånt som du gillar Sånt som jag gillar är inte staden Whitechapel Ja, men då är det ju London Ja, precis ja, men alltså det Ja, precis <laughs> det verkar ju allt faktiskt. Jag är väldigt nyfiken på vad det kan vara. Ja, det är nog antingen vad du vill Jag stort. tror att man visar lite gameplay från det. Fast egentligen sett. Vi såg bara en datorn med eh, trailer. Och sen var det ju Killzone, Zone, Shadow eh, Infamous, Second Sun. De har vi ju verkade... tidigare. Vi fick se lite nya. Ja, precis lite det. nya trailers. Mm. Det, det tyckte jag också verkade coolt. Nack. Mm. Knack. mm det verkar ju roligt Ser ut. det är typ en man är typ som ett skrotmonster kan mm. man inte säga något sånt mm. man kan liksom plocka isär sig själv för att komma igenom smala utrymmen mm. sen liksom, så så blir man stor igen så kommer alla delar upp mm. och så typ äh, ja så bygger man på sig liksom man blir större och större och starkare och starkare ja, det var så, så gulligt. <laughs> um, sen Blizzard även där och visade upp eh, PlayStation 3 och PlayStation 4-versionen av eh, Diablo 3. Och eh, man pratade även om att eh, det skulle bli fler samarbeten mellan. Eh, eller att eh, ja att Blizzard ska börja ge sig på konsolspel igen. Precis. Ja, men det var kul att se. Väldigt kul att se faktiskt. Eh, och sen var det lite så här: Independent Games. Eh, det är jättekul tycker jag att. Eh... Alltså Sony Ja man alltså uppmanar Och tar del av sånt där Både Sony och Microsoft har börjat göra det mer Ja och mer precis så det är jättekul tycker jag att Det är, det är mycket så indie-spel Indie-utvecklare som får visa Vad de kan mm. För det är många många bra spel där ute Till exempel Journey ja, precis. Hur bra visade sig inte det vara liksom Och eh, man kan väl nästan säga att The Walking Dead eh, Telltales Walking Dead Mer eller mindre är ett ganska... ja, det är ett med... spel men det hade ändå en ganska stor budget Men alltså, ja, alltså det, det, är liksom, det går att göra stora spel med små medel Och jag tror någonstans att det är Vad, alltså, vad vi kan vänta oss i framtiden Att precis. vi kommer få se väldigt, väldigt mycket mer Av det ja. vi gör idag Och det var här då som de pratade om Oddworld mm, som sagt. Mm. Och det heter New and Tasty Ja just det Har mitt namn mm. Vad hade vi mer då? Uh, ja, eller ja, uh, man kan lägga till, har jag skrivit här från det här som du pratar om, Diablo 3. Mm. Så kommer man få lite så här, exklusiva kläder från Uncharted. Ja, alltså det är egentligen bara skit. Alltså det är så här. Var fan <laughs> ja. ska man, var, varför skulle jag vilja att min uh, Diablo-karaktär hade uh, men, alltså, en, en jävla tröja som Nathan Drake har You would be har. surprised, alltså, annars skulle de inte alltså, fixa den uh, uh, här. Man skulle ju känna sig bara. Ja, uh, du får köpa det här spelet. Om du köper till vår maskin, då kan du få en häftig tröja. Ja, men de ja. kanske vill se ut som Nathan Drake. Och, eh, ja, nej jag vet inte. Sen eh, vi fick se lite Watch Dogs också eh, här. På den här konferensen också. Ja. Eh, vi väl upp på typ alla konferenser. Eh, fick vi fick se lite olika klipp från eh, Watch Dogs. Eh, såg väldigt coolt ut. Det var ju även under Sonys presskonferens där eh, Ubisoft fick eh, lite problem med... Eh, sin, sitt spelbara demo på Nya Assassin's Creed Ja, det var det, lite tråkigt Det frös typ fyra gånger Och eh, möttes av lite fniss och Ja Ja, så, så är det, det Men är, det man såg, det, det såg ju bra ut Men det, det som såg vi sa innan, vi är inte så jätteintresserade Av Assassin's Creed Så det är, li, det är ingen idé att vi pratar om det Nej, kanske inte Det, ja, det finns trailers utom om man vill kolla på Youtube liksom. Det ser väl kul ut Om man gillar Assassin's Creed och sådär Precis. Vad tyckte eh, du om Destiny då? Ja, Destiny var ju liksom en av de här stora grejerna som eh, som hyser ah, det, det släpps ju även till Xbox, ska vi säga. Men eh, alltså, det såg ashäftigt ut. Eh, det är väl eh, Bungie som har gjort, va? Som ja, det Man har sli slit slitit sig från Microsoft nu och får göra spel till eh, bägge eh, utvecklare. Eh, bägge maskiner, hårdvara. Maskiner. Ehm... Såg askoolt ut. Um, jag vet inte om man ska likna i det Det känns lite Halo, men... Var det när de gick in i den här stora byggnaden? Ja, precis. Och när de liksom väldigt strategiskt filmade upp mot rören, sådär. Ja, ja för, att, för, för att visa hur snyggt det här spelet ja, är. Ja, alltså det verkade... Det var skitsnyggt. Jag tycker lite, lite Fallout, tänker jag på. Ja. Den miljön, alltså lite post. Ja, mm. ja. Ja men det återstår att se Alltså jag, jag blev jävligt taggad och jag kan se mig själv eh, spelare. spelare Med mina polar mm. eh, Sådär, så jävligt coolt ut sen, sen så var det ju liksom direkt Jag tror det var innan, eller, nej det var innan eh, Destiny-trailern så fick vi ju även se en trailer På ett annat postapokalyptiskt spel Mad Max Ja precis, och när man fick se det här Ökenlandskapet, man fick se någon Någon, eh, ra någon raider liksom, Eller vad man ska kalla det för, någon outlaw Ligga utslagen och det kommer en, en bil farande sedan den här ökningen och stannar vid den här döende mannen då. Och jag tänker direkt Fallout 4. Fy fan vad coolt. Men sen står det bara Mad Max. Och jag bara så här, okej. Okay. Ja men jag tycker det är ballt. Jo, skitballt men... Jag är nog inte ensam om att tro att det där var trailern för Fallout 4. Nej, det är mycket möjligt. Men äh, ja, då kanske man inte behöver hålla sig till dem. Alltså, de vill väl göra något helt nytt? Ja, antagligen. Ingen av oss har väl sett gameplay på det? Nej, nej, nej. Men så... alltså, jag var varit bara lite halvt besviken. Ja. Jag hade hellre sett en trailer för Fallout 4. Det kommer nog. Det kommer garanterat, men äh, ja. Och sen, sen äh, vad hade vi mer? Vi hade även... Äh, Elder Scrolls Online. online kommer nu. Mm. Äntligen. Eller, säger inte ja, men man har väl tänkt på det väldigt länge. Mm. Att det ska komma liksom MMO, typ. Mm. Det såg väl helt okej okay ut? Storslaget. Ja, det kan man säga. Um, alltså, ja, jag vet inte. Det, det känns väl på tiden att de liksom gör någonting riktigt stort online-mässigt av uh, Elder Scrolls-spelen. liksom um, Jag vet inte om man, man kan säga riktigt om det. Jag tror det är dags. Jag tror att det är dags att vi kanske tar upp det som eh, <laughs> det det som eh, jag var mest hypad över. Eh, vi hade ju under Sony's förra presskonferens, då, deras den här Pre-E3-konferensen, eh, blivit lovade ett, ett helt nytt eh, Final Fantasy till, eh, till nästa generations konsoler. Och eh, jag tänkte ju liksom att det var kanske ja, någonting helt nytt som vi inte hade sett. Jag trodde ju att Final Fantasy Versus 13 var helt dött. Men det var det inte. Um, man fick se en ascool-trailer och uh, de har ändrat namn på det till Final Fantasy 15, som jag trodde. Ja, och det känns ju väldigt bra. Jag vill inte att den här berättelsen ska liksom förknippas med lightning och allt det där. Nej, precis. Det är ett helt eget äventyr liksom. Mm. Det såg sjukt snyggt ut och det, alltså det var så mörkt. Man tänker ju på en gång på de gamla Final Fantasy spelen. Final Fantasy 7. Ja. Det här var en mörkare Cloud. Mm. Alltså det känns jättebra verkligen och vi ser fram emot det sjukt mycket. Jag gillar när Final Fantasy spelen um, liksom möter det ska vara det ska vara ett mörker, det ska vara magi Och det ska vara ändå någonstans Ganska hyfsat nära verkligheten Final Fantasy 7, Final Fantasy 8 Och det var typ Vad jag fick i den här trailen och, och jag var så här. Det här var höjdpunkten för mig Det här E3, det var att se Att Final Fantasy 13 versus Eller då 15 Att det lever Det är fortfarande i, liksom, Under utveckling och kommer att vara ett säkert tag till. Släpps, ja. nog, släpps nog inte förrän sent 2014. Men det gör ingenting, det lever i alla fall. Ja. Och det var kul att det var i en relativt modern situation. Alltså, ja, precis. Um, ja, så att settingen på spelet känns... Ja. Uh, liksom... Modernt och inte det här så liksom genomvattnade fantasylandskapen. och. Nej, Med precis. Det, där, jag, det kan vara lite uttjatat. Jag gillar när Final Fantasy liksom äh, möter... Äh, där, när magi möter teknologi, liksom. Äh, ja, jag det är bra. Äh, och... Äh, direkt efter det så... Fick vi även se en trailer för ett spel som det stod var... Äh, in Development. Och det var Kingdom Hearts 3. Jag hade fan ingen jävla aning om Nej. att de hade några som helst planer på att göra en uppföljare på Och du på grät. Det. Jag satt och hade liksom gråten i halsen. För att Kingdom Hearts spelen, jag älskar dem. Tåren fanns där, den var redo. Den var redo. <laughs> eh, när musiken kickade in, man fick se den här lilla trailern. och tänkte direkt på att det var en liten, ja, en liten trailer för Kingdom Hearts HD som också släpps. men Det är som jag sa till dig också, att jag har sett dig gråta tre gånger. Första gången vi sa att vi älskade varandra, första gången. Och sen på vårt bröllop. Och när såg ni utan att se det Kingdom Hearts 3. Ja, det säger ganska mycket om mig. Men, det är okej okay, faktiskt. Det Alltså, det jäklar var coolt. Alltså, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det, det var ascoolt. Och... Bägge de här spelen kommer ju då till PS4 och eh, Xbox One. Eh, det blir det första Kingdom Hearts-spelet på Xbox. Eh... Det, blir, det såg också jättemysigt ut. Ja, verkligen. Alltså... Och det är lagom, alltså Den här nyheten kommer eh, i lagom tid nu eftersom de kommer släppa Kingdom Hearts 1 i HD nu. Mm, precis. Det var ju liksom dags att precis. visa att serien fortfarande liksom lever förutom de här handhållna spelen som mm. släppts. Ja, det här var ju verkligen höjdpunkten på... Sonys Eller egentligen på hela e 3 För mig var det, det. Ja. Alltså... Och sen för att avsluta det här Alltså Sony de är ju smarta mm. De låter ju först Microsoft Ha sin presskonferens först mm. Där de utannonserar sitt pris Och då är ju Sony så smart att de De har ju tusen kronor billigare mm. Och då tar de ju upp Alla de här svåra frågorna Som vi som gamers Har frågat oss själva liksom. mm. Hur det blir med begagnade spel, hur mycket kommer det kosta, måste du vara uppkopplad. Allt det där som man har stört sig på när det gäller Xbox. Inget sånt här. Ingenting? Nej. Du behöver inte vara uppkopplad. Och de gjorde liksom en stor grej av det att Precis. du behöver inte vara uppkopplad någonting under 24 timmar. Du kan spela offline hur mycket du vill. Typ det bara, var för att liksom bara för att hacka att på dem. Ja. Alltså det, det var jättekul uh, och det blev ju liksom värsta grejen av det där efteråt. Så Sony verkligen gjorde narr av Microsoft. Just heard you there. When a gamer buys a PS4 disc, they have the rights to use that copy of the game. They can trade in the game at retail, sell it to another person, lend it to a friend, or keep it forever. In addition, PlayStation 4 disc-based games don't need to be connected online to play or for any type of authentication. If you enjoy playing single-player games offline, PS4 won't require you to check in online periodically. And it won't stop working if you haven't authenticated within 24 hours. Alltså ja, de, jag tycker att strategiskt sett så gör ju Sony helt rätt här. Ja, faktiskt. Eh, deras maskin kommer att gå för 399 dollar. Precis. Och just det där med att man kan, alltså det, marknaden för begagnade spel fortfarande är kvar. Ja. De sa ju det liksom, eh, trade, lend, keep and sell games. Mm. Alltså du kan låna ut det, du kan köpa, du kan sälja. Precis. och alla började vråla då liksom. Ja, det, var, det var så Cape no e största jubel skulle jag tro. Ja, och de som hade varit så tråkiga. Ja. Tylslessor. Det kan ju för sig vara inhyrda människor från Sony också som satt och skrek som dårar där inne men ja, ja, det känns inte Det, det borde att förstöra illusionen. Alltså Ja, det det var ju verkligen de, jag tycker för att alltså, man ska liksom försöka få en Liksom status på konsolkredit just nu Så känns det som att Sony har lite övertaget I och med oh. det här med begagnade spel Och att, att de fortfarande håller den Att de, in, de känner att de inte behöver ha någon, något, eh, något, eh, någon del av kakan När det kommer till begagnade spel Nej. Och det tycker jag är, alltså Jag tycker att de gör fansen eh, De är schyssta mot fansen där. Jag menar, jag lånar mycket spel Och jag tror att hälften av mina Playstation 3-spel Är begagnade Ja oh. Men alltså det är en jättestor marknad och det hade, det hade ändrat för mycket om man tog bort det. Det är mycket möjligt att man i framtiden kommer anpassa det här så att de får lite, mm. en del av kakan som du sa. Och det kan man ändå tycka är rättvist. Men att, gör, att avveckla det på ett sådant dramatiskt sätt och ett så pass snabbt sätt, det tror jag inte är bra för hela industrin. Nej. Så det var jätteskönt att de liksom De avfärdade hela den idén Det, det är har... klart att ni kan köra begagnade spel Och det var så. här. Oh, det här har ju varit så mycket snack om det där liksom I och med Ja, men i och med Microsoft och från början Tror jag också så, ni hade planer på att. Ja, ja, det tror där. jag också Jag tror att de har avvaktat Väldigt mycket, jag mm. tror att anledningen till att man Inte har fått Klara budskap Det är ju för att de inte själva har vetat Mm de har inte vetat hur de ska göra Och jag tror nästan att Det är ju strategiskt att Sonys maskin är Tusen spänn billigare Det är nästan som att de satt och höll på priset tills Sony hade annonserat Eftersom Microsoft har annonserat Ja precis, att Xbox kostar 499 ja men då sätter vi 390 Det kändes nästan så Det kändes ju bara som att de ville sätta dit dem ordentligt Och det lyckades de med Ja, alltså det ska bli som sagt jäkligt kul att se vad konsumenterna väljer att göra När de här maskinerna kommer upp på marknaden i slutet på hösten början på vintern någonstans Precis, alltså det är svårt att förutse sådana här saker Så vi ska inte säga att vi, alltså, att vi är helt anti-Xbox och Microsoft och sånt där För de hade väldigt bra titlar mm. också så vi får se hur det blir för att... Ingenting är skrivet i sten just nu. Så. Ingenting är skrivet i sten. Verkligen förutom inte. Att, och förutom att nu kommer att tillåta precis. begagnade spel. Och vi i Europa vi kommer alltid vara 50-50 ungefär. Nu kanske det är 60-40. Ingen sådär. aning om hur det ser ut Nej. egentligen. Alltså Men och... vi är väldigt blandade. Mm. Så man kan inte säga riktigt hur det är. Jag, jag tror ser att det ut. hänger lite på det här med vilket utbud av de här tjänsterna, tv-tjänsterna och sådär, vi kommer få ta del av i Sverige. Jag tror i och för sig, vi i Sverige, tror inte vi, jag tror att vi, vi i Europa, tror jag, jag tror att vi tänker mer bara på spelen. Alltså, jag tror inte vi reflekterar så mycket över de här tv-tjänsterna. Jag gör inte det. Nej, jag... inte vi, men. Eh, alltså, det är ju ungefär 50-50, säger man i Europa, Skandinavien. Mm. Mm. Det är det. Mycket familjer, barnfamiljer har Xbox. Ja. Ja, det är ingenting jag har tänkt över sådär. Men... Det kanske är men, bara min äh, egna reflektion. Alltså, kanske inte stämmer alls. Ska vi summera det så liksom, egentligen. Eh, Sony, jag tycker att Sony gjorde bäst ifrån sig. I det år. tycker jag också. Men man är glad att det finns eh, konkurrens. För att eh, det gör att båda liksom skapar bra spel. Och försöker precis. toppa varandra hela tiden. Vi vill inte få som Square Enix. Nej precis. De tar ut... Eh... Nej precis. Jag, jag tror att hade inte Microsoft funnits på marknaden så tror jag att det hade kanske sett annorlunda ut. Då kanske Sony ändå hade haft den här blocken för ja, begagnade spel. Ja, jag tror också och det. Och det här är bara ett strategiskt val för att försöka slå ut Microsoft. Ja, jag tror också det. Och det är, det är bra att man har variation att man mm. har valmöjligheter. Valmöj det kommer finnas ja. sådana som inte alls är intresserade av det som PS4 kan... Vi kan väl egentligen mm. säga så här att uh, som det ser ut just nu. Nintendo gör sin grej. Uh, Sony har lite övertaget och Xbox go home. Ja, det tycker jag var bra <laughs> <laughs> uh, Ja, som sagt Nästa avsnitt är väl kanske tillbaka till den här lite standard uh, Utförandet av paripixlar Ja uh, Precis, det här var en special då Jag hoppas att Ska vi, jag säga, att... Ska vi avslöja vilket spel vi ska Spela i nästa avsnitt <laughs> Men det har vi ju skrivit om på Facebook Ja, just det, ja. det är sant Den gubben gick inte Nej, det, det gick inte. du vet. inte Tjej du jag får bli trött Ser fram emot avsnitt om Nino Kuni. Ja, det kommer bli jättebra. Vi finns på Facebook, på facebook.com, snedstreckparrifixlar. Vi finns på iTunes. Lämna gärna iTunes-recension om ni har lust. Vår avskul. Så ja, tackar för oss. Gå in och gilla och kommentera och skriv till oss på alla möjliga olika sociala medier. Så... Vi blir jätteglada när ni skriver, även om ni skriver ett. Om ni hatar oss så tycker vi är jättetråkiga att lyssna på. Skriv det för då vet vi det och då kan vi förbättra oss. Ja, precis. Det är jättekul när ni skriver någonting och era personliga erfarenheter och ja, allt vad det är. Och är det någonting ni tycker att vi kan göra bättre så tveka ja. inte på att liksom säga till. Precis. Tycker ja. ni att vi stammar för mycket eller smackar för mycket eller ett avsnitt är för långt eller vad som helst. Mm. Ja, nej. Vi får fram emot E3 2014. Eller hur? ja. Um, Helt klart Vi säger väl hej då här Det gör vi, tack för att ni lyssnade Tack och ajö. Uh, adjö adjö.